Harminc egy. Egyszerűen kifogytam a szavakból. Csak ültem ott és ingattam a fejem. Mint egy isteni beavatkozásként megérkezett a pincér. Nem tudom, hogy kifigyelte-e a pillanatot, amikor nem szól egyikünk sem bizonyára. Egy igazi vendéglátósnak radarja van arra, hogy mi folyik az asztalánál. Most pont az hogy egy nő összetöri a világ legkedvesebb férfiának a szívét. Letette elém a levest, Zoltán pedig egy csodálatos téket kapott frissen sült krumplival és mindenféle szószokkal. Bármennyire is incsiklandó volt az étel, attól tartottam, hogy érintetlen marad az ebéd végére. Annyi értelme legalább volt, hogyha nem is teljesen, de legalább egy kicsit visszanyertem az önuralmamat, és úgy éreztem, el tudom neki mondani, amit gondolok. Nagyon szépen megkérlek, hogy nem menekülésnek vedd, amit mondani fogok, hanem az őszinteségemet halt ki belőle. Soha nem tudnék neked ártani, de ha együtt lennénk, akkor ártanék. Mert én nem vagyok alkalmas rá, hogy társ legyek, most nem. Az a szabadság és határozottság, ami hozzám vonz, el is taszítana tőlem. Talán néhány hónapig jó lenne együtt, de utána hidd el, hogy nem tudnál engem elviselni, mert én olyan vagyok, amilyen, és erre csak mostanában jöttem rá. Pont miattad, és már nem is tudnám visszacsinálni. Ezt most nem értem. Miattam jöttél rá, hogy nem akarsz kapcsolatot? Kérdezte sértődötten. Istenem, dehogy! Épp az ellenkezője! Akkor mi a baj? Tudtam, hogy nem fogja megérteni. Mert valójában én sem értettem, csak éreztem a mondandom lényegét. Ismét ittam egy kortyvizet, és belevágtam újra. Közben pedig azon imádkoztam magamban, nehogy elszaladjon. Hogy legyen időm és erőm befejezni. Pontosan az a helyzet, hogy te mutattál meg nekem egy olyan férfit, aki kedves és figyelmes, mert ilyen vagy. És pont miatt adébredtem rá arra, hogy érdemes várnom valakire, akitől majd zakatol a szívem, de nem lesz hozzám bunkó, akivel jó lesz az ágyban is, de nem lép le másnap. De én pont ezt kínálom neked, Jézusom, de megalázó, hogy ilyet mondok. Átnyúltam az asztalon és megfogtam a kezét. Ezúttal nem húzta el. Igyekeztem, hogy a hangom is komoly legyen. Nem akartam még egy összetört szívet a mai nap mérlegére. Nem. Nem engedem el Zoltánt addig, amíg meg nem ért. Engedd meg, hogy viszanozzam a bókot. Te egy fantasztikus férfi vagy. Kedves, önzetlen és megismételhetetlen. Megérdemled a boldogságot, de nem velem. Én nem tudlak téged boldoggá tenni, mert valójában nagyon mások vagyunk. Talán vonzódsz hozzám, de hidd el, nem vagyok jó barátnőnek való. Az arcomra száradt könnyeken keresztül megpróbáltam rámosolyogni, már amennyire sikerült, majd folytattam. És ez nem egy lerázós duma, hanem őszintén szívből ezt gondolom. Milliószor kérnék tőled bocsánatot, ha volt valami, amivel megtévesztettelek. Nem akartalak semmi olyannal hitegetni téged, ami nem vagyok, vagy amit nem adhatok. Bár csak viszonozhatnám az érzéseidet, bár csak te és én egymásnak lennénk teremtve. Ezen a ponton én is elgondolkodtam, hogy bátorítottam-e valamivel, vagy csak egyszerűen így alakult. Ezt nem nézhettem be ennyire, mondta halkan. Nagyon is megértettem az érzéseit. Semmit sem néztél be, csak azt hiszem túlságosan magányos a világ, amiben élünk, és ha az ember egy kevés érzelemmel is találkozik, azonnal belekapaszkodik. Ez nagyon szomorúan hangzik. Tudom, a mi történetünk is szomorú. Most. De hidd el, hogy holnap már máshogy fogod látni. Remélem, egy nyári kalandnak, annak, ami mindig is volt... Nekem több volt, mondta szomorúan. Tudom, sajnálom, ismételtem. Felvettem a kanalamat, hogy belegyek a levesbe. Itt maradsz velem, amíg megeszem ezt a méreg drága kérdezte félszeg mosolyjal. Itt maradok. Hydd el, hogy én nem a végállomás vagyok, csak egy picike állomás. Értem én. Csak szerettem volna, ha tovább tart. Nézd a jó oldalát. Eladtuk a házad, volt egy nyári kalandot, és most már tudod, hogy ki az, akivel nem szabad kezdeni. Vigyorodtam el kínomban. Csendesen kavargattam a levesemet, ő pedig jó ette a húst. Hihetetlen, hogy a férfiak akkor is tudnak enni, amikor feszült a helyzet. Én képtelen lennék rá, de hát mások vagyunk. Viszont egy dologban tévedsz, tette le hirtelen a kést és a villát. És pedig? Szerintem túlságosan is körbelen most téged az önutállat. És ez nem véletlen, szomorodtam el ismét. Azt hiszem, annyira megbántottam valakit, hogy nem fogom tudni jóvá tenni. A barátod? Igen. Egyike a legjobbaknak és a legrégebbieknek, legalábbis ő volt. De azt hiszem, nem akar többet látni engem, és ezt meg is értem. Zoltán a fejét csóválta. Tudom, hogy a kapcsolatunk úgy indult, hogy szerinted én kioktattalak. És nem? Kaptam fel a fejem, persze, csak viccből. Talán félúton van az igazság. Én gyakran esem abba a hibába, hogy kioktató vagyok de viszont gyakran esel abba a hibába, hogy megsértődsz olyankor, amikor figyelned kellene. <gül> Oké, okay, oda. akkor taníts. Összehúzta a szemét is, ismét az ölébe ejtette mindkét kezét. Szerintem abban nincs igazad, hogy ne lennél barátnőnek való. Ezt nem osztom. Inkább pont az a baj, hogy te ezt hiszed. Jobban kellene bíznod az emberekben, meg abban, hogy rád is vár valaki, mint rám. Ne röhögjél, nem ezt mondtad nekem öt perce? Akkor most hogy is van ez? Én higgyek benne, de te nem hiszel. Igaza volt. Talán tényleg nem hiszek benne. Neki jár? Nekem talán nem. Én csak azt mondom, hogy te jó ember vagy. Megérdemesz egy kedves és gondoskodó társat. És te nem vagy ilyen? Nem, nem vagyok. Valóban. Akkor árold már el nekem, hogy a francba lehet az, hogy csak a barátodra tudsz gondolni, akit megbántottál. Ez neked nem egy kedves és gondoskodó emberképét festi le? Vagy csak lelkiismeret furdalásom van. Ajágattam egy másik megoldást, de ő erre nem volt vevő. Megrázta a fejét. Én nem hiszem. Szerintem ide jelenne elhinned magadról, hogy te is megérdemled a boldogságot, még akkor is, ha a szüleiddől nem kaptad meg. Na, mert megint itt tartunk? Igen. Ezt gondolom, is, ezért nem kérek elnézést. Mondta, és a villájára tűzött egy krumplit. Én azt hittem, tudok ebben segíteni neked, de talán neked van igazad. És csak a magányom sodort egy hirtelen elhatározásba. Talán csak elegem volt Angliából, és hazavágyom. Nem tudom. Ezt még nekem is ki kell találnom, ha visszamentem. Azt hiszem, mindkettőnknek van mit levonni a tanulságként a kapcsolatunkból. Minden esetre örültem, hogy nem borította rám az asztalt. De még mindig ramatyul éreztem magam. Mert tudtam, hogy bár úgy tesz, mint a minden rendben lenne, azért megbántottam. Senki sem butha, mindenki sérül, ha visszautasítják. Nagyon köszönöm, hogy ilyen jól fogadtad ezt az egészet, mondtam félénken. Ismerek jó pár férfit, aki rettentően sértve érezte volna magát a férfiasságában. <gül> oh, majd darling, én is sértve vagyok, de nem mutatom. Amint hazaértem, elmegyek a legjobb a barátaimmal, és elég sok pénzt fogok viszkire költeni. A szemében szomorúság tükröződött. És ha inkább örülnél neki, hogy nem követted el életed legnagyobb hibáját, kérdeztem. Ez egy új nézőpont, mondta, és a délután folyamán most volt először őszinte a mosolya. De megfontolom. Köszönöm, feleltem, és egy újabb kanállevest erőltettem le a torkomon. Ettől persze nekem nem lett jobb, de nem is ez volt a cél. Továbbra is percenként néztem a telefonomra, de Tamás nem üzent. Kezdtem egyre komolyabban aggódni. Mikor megy a gépet? Holnap hajnalban. A kulcsokat leadtam, a papírok rendben vannak. Úgy tűnik, tényleg eladtam nagyanyám házát. <gül> Nehogy azt mondd, hogy végül megbántad. Emeltem fel a mutató ujjam. Nem. Jó döntés volt. Az új tulaj vigyázni fog rá. Azért néha rápillanthatnál. Oké. Okay. Bolintottam. Rendben lesz, ne aggódj. És szerintem te is. Szorította meg újra a kezét az asztal fölött.